Сти, князю, я погарячився, я ліпше хотів. Данило, підкуплений Филиповою улесливістю, заспокоївся. Лишко не спав уже дві ночі, тримав у замку усіх своїх дружинників, усіх стрільців і копійників. Й здорогичина, викликав воєвод та все ж побачив, що не втриматися в бересті. З наляканим військом. Воєводе В'ячеслав радив йому не приймати бою. Рискуєш, князю, що буде, як Данило розіб'є нас тут? З чим будеш повертатися в Краків? Інакше думати треба. Сила в Данила велика. Та й усі руські тут такі злі, що можуть через тим нас камінням бити І Данилові допомагати. Люд тей метався по світлиці Лешко. Данило став уже для нього ворогом, а він цього й не помітив. Даремно успішно радився з королем угорським. Від того дня минув великий час, п'ять років, і зміцнилися руські, а не він та король. Не хотів лишко ганебно втікати з берестя, щоб не подумав Данило, що він його боїться. «І бій, приймати небезпечно!» Наказав воєводі В'ячеславу завалити зрубаними дубами шлях на берестя, затримати руських. Воєвода зблід, почувши ці слова, як то, князю, дуби зрубати, шлях перетнути, а самим у бересті сидіти. Роби, що наказав. А далеко дорогу перетнути? Вишко сказав йому, за десять поприщ від берестя і лишити біля завалу стрільців-лучників. Як тільки побачать руських, нехай випустять стріли, а самі назад. Воєвода зрозумів Лишкову думку, і він зразу ж послав сотню лучників рубати ліс. Ще одна ніч минула спокійно. Лишко, не роздягаючись, сидів на лаві. Світало, починався похмурий ранок. Лишко дивився у вікно на двір, там стояли осідлані коні, мовчки ходили по двору стрільці. Пробіг собака і сховався під кліттю. Через двір йшов воєвода Скобрина, і побачивши Лешка у вікні, у Леслова вклонився. «Чекає, щоб тільки гукнув тікати», – розлючено подумав Лешко. Він був звої сам на себе, на воєвод, на стрільцеві копійників, на короля Угорського». Ніяк не міг погодитися з думкою, що треба втікати з Волині. Лежко уявив собі, як зустрінуть його в Кракові, запобігливо вклонятимуться, як оцей воєвода скобрена, а за спиною глузуватимуть. Він болешко хвальковато сказав перед усіма воєводами, що з цього краю ногою назад не ступить, щоб звідси, з багатих оселищ руських, буде хліб возити, мед. Шкури, а Данило поламав усі наміри, Лешко тримтів від злості. Побачив на дворищі, промейнув вершник, Скочив з коня і побіг у терем. Лешко підійшов до порога, Та подумавши, вилаяв себе, Повернувся і став спершись на стіл, Гордо піднявши голову. Гонець рвонув двері, не вклонився князеві, а біг, немов сліпий, не бачив нічого перед собою, і захекано крикнув Князь, Руські вже близько, віхи горять. Лишко зрозумів. Він учора наказав поставити ланцюгом вершників з віхами вздовж дороги, щоб як тільки передній помітить Данилове військо, зразу ж запалив віху. Останній вершник мав негайно мчати замок. Воєводу. наказав гінцеві. Лишко зустрівся з В'ячеславом на порозі. Той злякано трусився, не міг вимовити слова. Лишко з презирством відштовхнув його. Біля ганку стояли осідлені коні. Лишко, стримуючи себе, спокійно зупинився на ганку, глянув на дворище, не хотів перед усіма виявити своє хвилювання, бо від цього залежало багато. Повільною ходою зійшов з ганку, обійшов навколо коня, спробував, як припасовано сідло, і, легко скочивши на коня, махнув рукою. Цього тільки й чекали всі слідом за Лешком, вони похабцем сідали на коней. Лешко рушив з дворища, проминувши ворота, ударив на гаєм коня і поскакав. Цього ранку біда гналася за ним, не відступаючи. Знову гонець. Лешко придивляється, кінь мокрий, а шпіна з нього падає. Від'їхавши з гінцем вперед, Лишко прошепотів, говори тихо. Засапаний вершник, збиваючись, оповів йому, що русські заскочили у верщин. Лешко здригнувся. «Нікому не кажи про це!» Вдарив коня і повернув на Люблінський шлях. «Було від чого, скажи ні ти!» «Данило й тут обдурив його!» Лишко гнав коня, думи його мчали ще швидше. «Значить, Данило має стільки війська!» Ще міг послати на Берестя, і на Верещин. Мов божевільний, стюбав, Лешко коня й поспішав. Треба встигнути проскочити до Любліна, Щоб хоч тут не застукали. Ще задовго до світання підняв своє військо Данило. Квапився, хотів ранком дістатися до Берестя. Вперед помчав Дмитрій з дружинниками. Василько з просуння позіхав. Йому перебили сона, він же так угрівся на печі в хаті. Господар хати смерть Павлони шкодував дров, натопив піч так, щоб молодий княжич не замерз. Данило війшов у хату, Василько протирав очі і потягався. «О, гукнув веселим голосом Данило, я думав, що ти вже готовий. Хучі, воїна, то все прогавиш. Уже Дмитрій поїхав». Василько схопився. «А ти ж сказав, що я з ним поїду». Раніше встати треба було. Коли ж мене не розбудили, ображено надов губи Василько. От сам і винен, засміявся Данило. Воїн мало спить та чутливо, нічого, встигнеш повоювати. Василько взув по столи, одягнув темну сорочку і кафтан, а поверхних панцер причепив до пояса меч,